Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa latamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah.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 وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَيْتَعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلَى آَلِهِ وَسَلَّمٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا fa inna kull muhdathatin bid'ah ah, wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar <coughs> ikhwani fi ad-din rahimani wa rahimakumullah kita akan beranjak pada ayat yang ke-80 dari surah al-kahfi yang masih menceritakan tentang kisah Nabiullah Musa dan Khadir alaihi masallam Kata al-Syeikh menyebutkan al-Syeikh Munir As-Sa'di dari firman Allah Subhanahu wa taala wa amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minaini Fakhashina an yurhiqahu matghiyanan wa kufra Adapun anak muda tersebut maka kedua orang tuanya adalah orang tua yang mukmin maka kami khawatir ia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran Ya'ni kata syaykh Bahwa Khadir alaihi salam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada aku, menunjukkan kepada aku bahawa anak muda ini, kalau nanti dia berusia balik, maka ia akan mendorong kedua orang tuanya, mengantarkan kedua orang tuanya dan memaksa mereka untuk melakukan kekufuran memaksa mereka kepada kekufuran kepada kemaksiatan faqataltuhu maka aku pun membunuhnya taammal kata syekh perhatikan faqataltuhu salamatan lidinil abawain aku membunuhnya demi keselamatan agama kedua orang tuanya maka di sini bersama kita ada dua keburukan ada dua kejelekan membunuh anak muda tersebut atau terjadinya kerusakan agama dibunuhnya anak muda atau rusaknya agama dan harus menjalani salah satu dari keduanya. Maka beliau mengatakan fakatal tulqulam. Aku pun membunuh anak tersebut hatta yas selama dinul abwain agar selamat agama kedua orang tuanya. Maka keselamatan agama itu lebih diutamakan. Lebih didahulukan daripada menjaga keselamatan jiwa Menjaga keselamatan agama Lebih diutamakan dan didahulukan Dibandingkan menjaga keselamatan jiwa Atas dasar itulah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan al-jihad Allah katakan Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Ya, yani sampai tidak terjadi lagi kesyirikan. Eh, fitnah itu syirik. Fitnah kesyirikan. Dan agama ini seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati alimamu Ahmad alaihi rahmatullah ketika beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan aku rela mati dan dibunuh dan aku tidak menyesatkan umat ini dan akidah umat ini tidak rusak beliau tidak mau patuh dan tidak mau tunduk untuk menyatakan akidatul jahmiyah rela mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan <kuh> penderitaan beliau jalani demi tetap menjaga akidah umat maka keselamatan agama itu didahulukan dibandingkan menjaga keselamatan jiwa. Kemudian fa'radna Fa an yubdila huma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma. Maka kami berkeinginan, kami berkehendak. Tuhan keduanya menggantikan untuk kedua orang tua tersebut anak yang lebih baik dan lebih suci serta lebih sayang seorang anak yang saleh yang baik yang menyambung tali silaturahminya silaturahimnya bukan anak yang durhaka berapa banyak seorang ayah berapa banyak seorang ibu di hari-hari ini yang mereka menyaksikan kedurhakaan anak-anak mereka mereka menyaksikan anak-anaknya begitu kurang ajar. Anak-anaknya suka menentang kedua orang tuanya. Sampai-sampai ayah dan ibu bercita-cita berkeinginan. Berandai-andai duhai kiranya anak ini dibunuh saja sejak kecil. Duhai ia mati saja sejak kecil. Sebagaimana anak muda tersebut dibunuh di masa kecilnya. Ia mati di masa kecilnya. Orang tua berkeinginan demikian, berangan-angan, berandai-andai kiranya anaknya mati saja di masa kecil karena apa yang mereka lihat, yang mereka saksikan dari percekcokan, kedurhakaan. Benar-benar anak menjadi azab bagi kedua orang tuanya. Wa amal jidaru ayat yang berikutnya. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَأْكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ Ada pun dinding rumah tersebut, tembok tersebut milik dua anak yatim di kota dua anak yatim yang pada dasarnya anak yatim ini adalah orang yang lebih pantas untuk disayangi dikasihi dikasihi kota tersebut. Dan di bawah bangunan tersebut ada harta bendanya. Sebagian salaf menyatakan bahwa harta benda yang dimaksud yang ada di dalamnya di bawahnya adalah papan atau lempengan emas. Lempengan emas yang tertulis padanya Sebagian kata-kata mutiara dan nasihat. Wakana abuhu ma salihah dan ayah keduanya adalah ayah yang saleh. Orang tua dari anak yatim tersebut adalah orang tua yang saleh. Masya Allah. Kesalehan orang tuanya menjadi sebab. Dijaganya hartanya Menjadi sebab dijaga anak keturunannya La ilaha illallah Sungguh Sangat pantas bagi kita wahai para ayah, wahai para orang tua Untuk memperbaiki kondisi-kondisi kita Menjadikan diri kita para orang tua yang saleh. Apabila kita pun berkeinginan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anak kita di kemudian hari, maka kita berupaya untuk memperbaiki kondisi dan keadaan kita. Allah akan menjaga anak keturunan kita karena sebab kesolehan orang tua. وَكَانَ أَبُوهُمَ صَالِحًا Ayah kedua anak yatim tersebut seorang yang saleh. Kata Syekh menyebutkan بَلْجَعَ فِي بَعْضِ الْأَذَارِ أَنَّ هَذَا الْأَبْ هُوَ الْجَدُّ السَّبِعِ Bahkan datang dalam sebagian azar bahawa ayah tersebut yang dimaksud adalah kakek ketujuh. Sudah jauh. Bukan ayahnya langsung tapi kakek-kakeknya. Pada urutan ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anak keturunan disebabkan kesalehan mereka. Allah menjaga anak cucunya disebabkan kesalehan para orang tua, para pendahulu. Atas dasar itulah barakallahu fikum, Al-imam Sa'id bin al-Musayyib Rahimahullahu ta'ala berkata kepada anaknya, benar-benar aku akan menambah sholatku. Semakin bersemangat dalam ibadah sholat, memperbanyak sholatnya. Berharap engkau dijaga. Masya Allah. Karena yakin dengan ayat tadi. Allah akan menjaga anak-anak kita. Allah akan menjaga keturunan kita karena sebab kesolehan kita. Maka demikian yang diharapkan oleh Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Fa'arada <tuh> rabbuka ayyabluga asuddahuma wa yastakhrijakan zahuma rahmatan min rabbik. Lanjutan ayatnya dan Tuhanmu berkeinginan berkehendak Dua anak tersebut sampai usia dewasa dan mereka bisa mengeluarkan simpanan harta bendanya rahmatan min rabbik sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu tembok rumahnya roboh atau miring Aku kata Khadir alaihi salam mengembalikan Bangunan tersebut kepada keadaan semula dengan gratis rahmatan min rabbik sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang dari Tuhanmu. Allah lanjutkan ayatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra pada ayat ke-82. Dan aku tidak melakukannya karena kemauanku kata Khadir alaihi salam. Itulah keterangan yang engkau tidak mampu untuk bersabar atasnya. Wahai Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian kata syaikh. Ini selesai dari khutbah yang pertama. Aku luma tasma'un wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwanifidin ya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan penjelasan beliau pada khutbah yang kedua setelah menyebutkan muqaddimah. Kita akan menyebutkan tiga fawait yang berkaitan dengan khadir alaihissalam. Tiga pelajaran penting, pelajaran berharga. Yang pertama adalah bahwa al-khadir berdasarkan pendapat yang benar yaitu qawlul jumhur pendapat. Jumhur ulama, bahawasanya beliau adalah seorang nabi dari kalangan para ambiya. Bukan wali dari kalangan para wali. Tapi beliau adalah seorang nabi. Khadir alaihissalam adalah seorang nabi. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Dalil yang menunjukkan atas hal tersebut bahawa beliau adalah seorang nabi di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah al-kahfi ini pada ayat yang ke-65 atainahu rahmatam min indina Kami memberi kepadanya rahmat dari sisi kami. Wa rahmatu kata Syekh rahmatun nubuwah Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat an-nubuwah, rahmat kenabian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata tentang sebagian nabi dan rasulnya, atani rahmatan indih. Allah Subhanahu wa taala memberiku rahmat dari sisinya. Dalam surah Hud ayat ke-28, ayat tentang Nabi Nuh alaihi salam. Penyebutan apa mirip dengan ayat tadi? Atani rahmatan min indihi. Dalil yang kedua yang menunjukkan beliau seorang nabi adalah firman Allah di akhir ayat pada kisah ini yang barusan kita sebutkan tadi ucapan beliau wa ma faal tuhun amri dan tidaklah aku melakukannya atas kemauanku atas keinginanku. Tetapi itu berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Khadir alaihissalatu wassalam adalah seorang Nabi bukan semata-mata seorang wali. Dan seorang Nabi sebagaimana dimaklumi dan menjadi ketetapan, kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan seorang wali. Kemudian di atasnya adalah rasul di atas nabi. Kemudian faedah yang kedua, pelajaran penting yang kedua bahwa Khadir alaihi salam telah meninggal. Beliau tidaklah hidup sebagaimana disangka sebagian manusia. Sebagian kelompok meyakini bahwasannya beliau alaihi salam masih hidup. Dan bahwa beliau terkadang nampak dan muncul di sebagian tempat mereka terkadang ini tambahan dari anak terkadang mereka meyakini bahwa Khadir Alaihissalam berada di padang Sahara di sungai-sungai ketika ada yang memanggil beliau meminta pertolongan maka Khadir akan datang membantunya ini semua batil. maka kata Sheikh Walatas Alantilkar Qurafa jangan lagi engkau tanya tentang berbagai macam khurafat khurafat, jangan lagi yang kau tanya tentang bermak berbagai macam dongeng dongeng dan kedustaan kedustaan yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok tersebut dibangun di atas aqidah bahwa Khadir Alaihissalam masih hidup, bahkan Al Khadir beliau telah mati sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam <tuh> Sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salat wasalam Khadir sudah meninggal Karena kalau seandainya beliau masih hidup Maka menjadi kelaziman keharusan beliau mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harus mengikuti beliau berada di bawah perintah beliau. Bahkan seandainya seluruh nabi seluruh nabi masih hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya menjadi keharusan bagi mereka semuanya untuk mendatangi nabi dan menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam tunduk kepada perintah rasulullah alaihi salatu wasallam oleh karena itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan laukana Musa hayyan ma wasi'ahu tibai kalau seandainya Musa masih hidup maka tidak ada celah bagi dia, tidak ada peluang bagi dia, kecuali harus mengikuti aku. Tidak dibolehkan bagi dia, kecuali mengikuti aku. Maka demikianlah pura barakallahu fikum. Demikian pula di saat Nabiullah Isa alaihi salam turun di akhir zaman. Maka beliau turun dengan mengikuti Muhammad. Berhukum dengan syariat beliau Beliau salat bermakmum di belakang al-imam al-mahdi Maka al-khadir Beliau telah meninggal Dan telah datang dari Nabi kita salallahu alaihi wasallam Bahwasannya beliau bersabda satu bulan sebelum beliau meninggal bahawa tidaklah datang kepada manusia masa seratus tahun naam ada orang yang dilahirkan dalam masa itu kecuali di hari ini dia telah meninggal tidak ada orang yang masih hidup kecuali dia telah telah meninggal ini ucapan diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu bulan sebelum beliau meninggal. Faedah yang ketiga, pelajaran penting yang ketiga dan ini yang paling pentingnya kata Syeikh, bahawa sebagian manusia, sebagian kelompok terkhusus kaum Syiah Rafilba dan As-Sufiya al-Ghula, Sufi ekstrim. Yang mereka meyakini bahawa boleh bagi sebagian mereka untuk keluar menyempal dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahawa di sana ada orang yang bebas untuk menyempal keluar, menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahawa di sana ada hamba yang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah kufur dan zandaqah ini kekufuran kezindikan barang siapa meyakini akidah ini bahwa ia bisa sampai kepada Allah ia bisa sampai kepada jannah Allah kepada surga Allah tanpa melalui jalan Muhammad maka dia kafir keluar dari Islam. Dan barang siapa meyakini bahawa dia boleh keluar menyempal, menyelesihi syariat Muhammad Sallallahu SAW, maka dia kafir dan zindiq. Dan mereka ini kata syaikh, Munir As-Sa'di Al-Adani Al-Yamani Hafidhahullah, mereka berdalil dengan kisah Al-Khadir dengan Musa AS. Mereka menyatakan bahawa Khadir, ia bebas untuk menyempal keluar dari syariat Musa. Ia membunuh anak muda tersebut, merusak papan dari perahu tersebut, kemudian membangun tembok rumah dua anak yatim dalam kondisi Nabi Allah Musa mengingkarinya, maka Khadir keluar menyempal dari syariat Nabi Allah Musa. Maka demikian pula kata mereka, kita ini boleh bebas, menyempal dan keluar, menentang, menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa sallam. Faljawab wahfad, hadhal jawabaya muslim. Maka jawabannya adalah dan hafalkan jawaban ini, wahai muslim. Agar perkaranya tidak rancu bagimu. Agar perkaranya tidak rancu bagimu. Hafalkan baik-baik ini. Agar syubhad tidak menimpa dan mengenaimu dan kau termakan oleh syubhad. Jawabannya adalah bahwa Al-Khadir seorang Nabi dari para Nabi. Beliau diberi wahyu. Ini jawaban pertama. Khadir adalah seorang Nabi mendapat wahyu dari Allah. Jawaban kedua. Bahwa Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel, sementara Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Beliau bukan bagian dari Bani Israel. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus kepada seluruh manusia. Nabi kita diutus kepada seluruh manusia. Beliaulah yang telah mengatakan. Ukhti Tuham senlem yuk ahadun kabli. Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Di antaranya adalah di antara lima kekhususan dan keistimewaan tersebut yang hanya diberikan kepada Rasulullah tidak kepada yang lainnya. Wa kan al nabiu yubathu fi kaumhi khasatan. Seorang Nabi, Nabi terdahulu, ia diutus hanya khusus kepada kaumnya. Wabu'istu ilan nasi amatan. Sementara aku diutus kepada seluruh manusia. Sehingga barakalau fikum keluarnya khadir dari syariat Musa alaihi masallam, karena beliau bukan bagian dari bangsa Israel. Nabiullah Musa diutus kepada Firaun dan kaumnya. Serta diutus kepada Bani Israel. Sehingga beliau melepaskan papan kapal, papan perahu. Membunuh si anak muda. Menegakkan tembok tersebut. Itu semua berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwanifiddin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Yang disebutkan oleh As-Syeikh Munir As-Sa'di, Hafidhahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita telah selesai. Uh, pada bagian yang ketiga ini. Dari khutbah yang beliau sampaikan, Hafidhahullah. Wallahu Ta'ala A'lam, Jazakumullahu Khairan, Wabarakallahu Fikum. Subhanakallahumma Wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.